Hetedik fejezet, a titozatos madem Dobröy. Visszafelé indultunk. Mössz Jöbex bocsánatot kért, hogy egy percre magunkra hagy bennünket, de neki jelentenie kell a vizsgálóbírónak, hogy Zsiró megérkezett. A párizsi detektív láthatóan meg volt elégedve, hogy poáró már is kijelentette, hogy nem kíván egyebet látni. Mikor visszaindultunk, Zsiró éppen egy kézláb mászkált, hogy minél gondosabban vizsgálhassa meg a nyomokat. Nem teltek róla, de bámultam ezt az embert. Úgy látszik, Poiró kitalálta a gondolataimat, mert miért egyedül maradtunk, ironikusan jegyezte meg. Na most legalább láttad és megbámulhatod az ideális detektívet, más szóval az emberi vadász kutyát. Hát nem így van? Mindegy, de zsíró csinál valamit, mondtam kesernyésen, és ha egyáltalán lehetséges, fog is valamit találni, te pedig. De kérlek, igazságtalan vagy, én is találtam valamit, egy darab ólomcsövet. Ne hogy Poeró. Nagyon jól tudod, hogy ennek semmi köze sincs a dologhoz. Én azokra a nyomokra meg egyebekre gondoltam, amelyek biztosan elvezetnek a gyilkoshoz. Barátocskám, a két méteres bizonyíték éppen olyan értékes vagy értéktelen lehet, mint a két milliméteres. Az egyszerűen romantikus babona, hogy minden fontos bizonyítéknak feltétlenül olyan kicsinek kell lenni, hogy csak nagyítóval látható. Azt, hogy ennek a darab ólomcsőnek semmi köze a büntényhez, csak azért mondod, mert hallottad. Elég. Szólt, amikor látta, hogy tovább akarom kérdezni. Nem mondok egy szót sem többet, de csak hagy sírót négy kéz engem pedig hagy gondolkozni. Habár az ügy elég világosnak látszik, őszintén megvalva, mégsem vagyok megelégedve, barátom. Smit mit gondolsz, miért? Hiszen roga miatt a karóra miatt, amely két órát siet. De ezen kívül is vannak kisebb jelenségek, amelyekkel sehol sem vagyok tisztában. Így például, ha feltesszük, hogy a gyilkosok bosszúból ölték meg akkor leszúrhatták volna álmában is, és minden rendben lett volna. Ne felejtsd el, hogy valamit titkot kerestek, emlékeztettem. Poiromé megvetéssel fricskázott le kifogástalan kabátjáról egy porszemet. Well, de hol van az a titok? Valószínűleg nagyobb távolságra innen, mert másképp nem kényszerítették volna, hogy felöltözzék. Miért gyilkolták meg akkor mégis itt a közelben a kőhajtásnyira a háztól. Nem is szólva arról, hogy tiszta véletlen, hogy az a kis éppen a kezük ügyébe akadt. Összeráncolta a homlokát, és egy pillanatra elhallgatott, de azután után rögtön folytatta. Nem különös, hogy a cserédek semmit sem hallottak, vagy elletek volna kábítva. Esetleg valamelyik a tettesekkel összegyászva nyitva hagyta az ajtót. Nem valószínű. Hirtelen elhallgatott, a feljáróhoz értünk, hozzám fordult. Örömöt szeretnék neked szerezni, és azért megszívlelem a szemrehányásodat. Néhány lányomot fogunk megvizsgálni. Hol? Ebben a jobb oldali virágágyban, itt. Vex azt állítja, hogy ezek a kertész lábnyomai. De hát, ha nem úgy van. Éppen itt jön a kertész a talicskájával. Idősebb férfi közeledett palántával teli talicskát tolva. Hogy akarod csinálni? Oda mégy hozzá és elked az egyik cipőjét, hogy összehasonlítsa a lábnyomokkal. Kérdeztem izgatottan, mert bizalmam ismét felé lett. Ha poáró azt mondta, hogy a lábnyomok ebben a jobb oldali virágágyban fontosak, akkor bizonyos, hogy úgy is van. Eltaláltad mondta poáró. Nem fog megütközni rajta, hogy mit akarsz tőle? Kérdeztem. Tévedsz, észre sem fogja venni. Közben az öreg odaért. Parancsol az úr valamit? tisztesség tisztességtudóan. Mondja, öregem, mióta kertészkedik itt? Bizony már huszonnégy Hogy hívják? August szolgálatára. Igazán gyönyörűek ezek a gerániumok? Régen ültette őket? Nem mondhatnám, rázta a fejét a kertész. Ha az ember azt akarja, hogy a virágágyak mindig szépek legyenek, akkor sűrűn kell cserélni a virágokat, a hervatakat kiszedni és újakat ültetni a helyükbe. Úgy a tegnap is ültetett újakat, itt középen, meg a másik hágyban is. Jó szeme van az úrnak. Mindig eltelt egy-két napig, ami megszokják az új földet. Tegnap este tíz új palántát tettem mindegyik hágyba. Tetszik tudni, hogy csak este felé lehet ültetni, amikor a nap már alacsonyan jár. August el volt ragadtatva Poiró érdeklődésétől, s mind közlékenyebb lett. Ez gyönyörű példány, mondta poáró egyre rámutatva. Egyen olyan jó, adjon belőle egy dugványt. A legnagyobb örömmel szólt a zöreg, belépve a virágágyba, és óvatosan levágott egy hajtást arról a virágtőről, amelyik megtetszett poárónak. Barátom szépen megköszönte, és ógusz visszatért a talicskájához. Na látod, mondta Poiró mosolyogva, miközben a virágágy fölé hajolt, hogy megvizsgálja a kertész cípőjének nyomait. Az egész dolog nagyon egyszerű. Nem értem. Mit nem értesz, hogy a láb is benne maradt a cipőben, amit elkértem? Úgy látom, hogy nem használod ki szellemi képességeidet. Na, mit szólsz ehhez a lábnyomhoz? Jól megnéztem a virágágyat. Az összes lábnyomok egy lábtól erednek, mondtam hosszas megfontolás után. Na, végre, csak hogy egyetérthetek veled, mondta parró elégedetten. Közben látszott, hogy másra gondol, és ez az egész lábnyomhistória nem érdekli többé. Annyi hasznunk minden esetre van a dologból, hogy ezt a bogarat kiverted a fejedből. Szóltam. Ennye, de népies vagy, mit akarsz ezzel mondani? Nos, hát azt, hogy most már legalább magad is belátod, hogy ezek a lányomok érdeklenek. De Poirot meglepetésemre a fejét rázta. Nem, barátocskám, azt hiszem, hogy helyes nyomon járok. Igaz, hogy még csak sötétben tapogatózom, de amint az előbbeknek is mondtam, ezek a lányomok a legérdekesebbek és legfontosabbak az összes eddigi tapasztalataink közül. Szegény Zsiró, nem csodálkoznék, ha észre sem venné őket. E percben kinyílt a főajtó, és M. O.T. jött ki a rendőrbiztossal. Kedves Poirot úr, éppen magát keressük, kezdte a vizsgáló bíró. Igaz, hogy már későre jár az idő, de még fel akarom keresni, Madame ám Valószínű, hogy őt is nagyon megviselte M. halála, de ha szerencsénk van, esetleg kaphatunk tőle valamilyen felvilágosítást. A titkot, amit nem árult el a feleségének, elmondta esetleg annak az asszonynak, aki rabul a szerelmével. Tudjuk, hogy a sámsonoknak hol vannak a gyenge pontjaik, nem de? Őszinte bámulat adózta Monsieur Oté színes szóképeinek. A vizsgálóbírona kezdett tetszeni az a szerep, ami ebben a rejtélyes drámában neki jutott. Monsieur Zsiró nem kísérrel bennünket? kérdezte Poirot. Nem, Monsieur Zsiró elég világosan tudtunk ráadta, hogy egyéni módszerrel kíván nyomozni, mondta Monsieur Oté szárazon. Nyilvánvaló volt, hogy Zsiró, lovagiásnak éppen nem mondható motorával alaposan maga ellen hangolta a vizsgálóbírót. Szónélkül elindultunk. Poáró meg a vizsgálóbíró előmentek, én meg a rendőrbiztos néhány lépéssel a hátuk mögött. Semmi kétség, hogy François vállomása megfelel a valóságnak, magyaráztanak nekem a rendőrbiztos. Megkérdeztem a rendőrfőnökséget, mire megállapították, hogy Monsieur Renaud megérkezése, vagyis 6-7 óta Madame Dobroy háromszor is fizetett be jelentős összeget a folyószámlájára a bankjában. Összesen vagy 200 ezer frankot. Szent Isten, mondtam utána számolva, ez négyezer font. Úgy van, bolintott a rendőr biztos. Úgy látszik, hogy ezen ő teljesen elcsavarta a fejét. Most már csak az a kérdés, hogy Renaud elárult-e neki a titkot? A bíró úr nagyon reménykedik, én azonban nem igen hiszek benne. Ez alatt elértünk az útlágazáshoz, ahol a kocsink ebéd után megállt, és már is megálltuk a villamárgeritot, a titozatos madám Dobroly otthonát. Ebből a házból lépett ki az a gyönyörű lány, akit megcsodáltam. Már jó pár éve él itt ez az asszony, mondta a rendőr biztos, miközben a házra mutatott. Nagyon szerényen és visszavonultan él, mint a serokonai se barátai nem volnának, kivéve azokat az ismerősöket, akikkel Merlinville-ben meg. Sosem beszél a múltjáról, sem a férjéről. A községben még azt sem tudják, hogy éle a férje, vagy már meghalt. Tudja, valami titozatosság veszi körül. Érdeklődő sem nőttön-nőtt. No és a lánya? Kérdeztem. Gyönyörű teremtés. Szerény, bájos, olyan, ami ennek egy fiatal lánynak lenni kell. Igazán sajnálatra méltó. Valószínűleg semmit sem tud a múltjáról, de ha majd valaki meg fogja kérni a kezét, és amint az természetes, tudalkozódni fog, akkor... A rendőrbiztos cínikusan vállat vont. De hát elvégre is ő ártatlan, kiáltottam felháborodva. Rendben van, bolintott a rendőrbiztos. A férfiak azonban rendszerint nagyon kényesek a feleségük származására. Tovább nem mitatkozhatta, mert a kapuhoz érkeztünk. Mösszi J.T. becsöngetett. Néhány perc múlva lépéseket hallottunk, és a kapu kinyílt. A küszöbön az én délutáni tündére állt. Amikor meglátott bennünket, elsápadt. Nagyon nyitott, bánatos szemekkel nézett ránk, nagyon meg volt ijedve. Mademoiselle Dobroy szólt Mössz Jóté, megemelve a kalapját, végtelenül sajnáljuk, hogy zavarni vagyunk kénytelenek, de hát ez törvényes kötelességünk, és ez ön is meg fogja érteni. Kérem, tolmácsolja tiszteletünket, édesanyjának és kérésünket, hogy néhány percnyi időt szenteljen nekünk. Pár pillanatig mozgott a lány, a szívére szorította, mint a heves dobogását akarta volna elrejteni. Az után magát, és halkan mondta. Megyek és szólok anyámnak, be fáradni. Eltűnt a baloldali ajtón, és hallottuk, amint halk hangon beszél valakivel. A hang, amely válaszolt, nagyon hasonlított az övéhez, de mintha meleg és dallamos tónusában néha édes hangsúly is vagy volna. Természetesen, eredz csak be őket. A következő perzben már szemtől szemben álltunk a titozatos Madame dobrőjel. Nem volt olyan magas, mint a lánya. A lakja telt, de tökéletes arányú volt. A haja sem volt szőke, mint a lányáé, hanem fekete, és középen elválasztva horta, ami madonna-szerű kölcsönző arcának. Kék szemeit hosszú szempillágt takarták. Állán bájos ködröcske volt, fényzott ajkai szögletében, mint a titozatos mosoly lebegett volna. Csodálatosan nőies volt, lágy, simolékony és végtelenül vonzó. Bár nem volt éppen fiatal, még mindig nagyszerűen tartotta magát, és az a fajta volt, amelyiket, bármi is mindig bájosnak talál az ember. Ott állt fekete ruhájában, ami a tiszta fehér gallér és kézzelődészített. Összekulcsott kezeivel meghatóan finomnak és teltetlennek látszott. Velem kívánnak beszélni az urak? kérdezte. Igen, asszonyom, mondta Monsieur Jóté, miközben megköszörülte a torkát. Én M. Ronó halála ügyében nyomozok, bizonyára hallott már az esetről. Az asszony szó nélkül meghajtotta a fejét, az arc kifejezése nem változott. Azért jöttünk, hogy megkérdezzük. Hm, nem tudnál segítségünkre lenni az ügy felderítésében. Én? Kérdezte madám Dobroy meglepődve. Igen, önasszonyom, de talán alkalmasabb volna, ha egyedül beszélhetnénk önnel. Futatta habozva a, a bíró, és jelentős teljesen nézett a fiatal lányra. Madám Dobroy a lányához fordult. Mart, édesem. De a lány csak a fejét rázta. Nem anyuskám, én nem akarok elmenni. Nem vagyok már gyermek, 22. évenben járok, nem megyek ki. Madame Dobroy visszafordult a vizsgálóbíróhoz. Láthatja, uram. Nem nagyon szeretnék már mohazát Dobroly előtt tárgyalni, próbálkozott a vizsgálóbíró tétován. A lányom már nem gyermek, amint ő maga is mondta. A bíró egy pillanatig zavartan hallgatott, majd vállat vonva mondta. Rendben van, asszonyom, legyen úgy, ahogy ön kívánja. Van okunk azt hinni, hogy ön esténként meglátogatta az elhúnytat odaát a villájában. Igaz ez? A hölgy hol elsápat, hol elpirult, de nyugodtan válaszolt. Nem hiszem, hogy önnek joga volna tőle ilyesmit kérdezni. Sajnálom, asszonyom, mi keressük a gyilkost. Na és mi közön van nekem ehhez a gyilkoshoz? Erre egy pillanatig sem gondoltam, asszonyom, de ön jól ismerte az elhunytat. mondt ő valamikor önnek, hogy fél valamitől? Soha. Beszélt esetleg Santiago életéről, vagy ottani ellenségeiről? Nem. Szóval úgy gondolja, hogy nem tud semmit, és hogy semmi módon sem lehet segítségünkre? Kérdezte a bíró habozva. Félek, hogy nem, felelte az asszony, és nem is értődöttséggel tette hozzá. Egyáltalán értetetlen előttem, hogy miért éppen hozzám fordultak ebben az ügyben. Talán a felesége inkább tudna felvilágosítást adni ezekre a kérdésekre, nem gondolja? És szavaiban enyhe irónia csenget. Madame Renault már mindent elmondott nekünk, amit tudott, felett a vizsgálóbíró. bíró. Ah, mondta Madame Dobroy, ez érdekes. Mit talál érdekesnek, asszonyom? Csapod erre a bíró. Ó, semmit, legyintett kitérőleg Madame Dobroy? A vizsgálóbíró bíró jól a szemek közé nézett. Teljesen tudatában volt annak, hogy most pár bajt vív, és hogy méltó ellenfére talált. Ön tehát megmarad annál az állításánál, hogy monsieur Renault semmit sem árult el önnek? Kedezte újra. Miből sejt, hogy elárult nekem valamit? Hangzott feledett helyett a kiség únyos kérdés. Abból asszonyom, hogy a férfi gyakran elárul a barátnőjének olyasmit, amit a feleségének nem mondana meg. Ah, sziszent föl az asszony dűtöl szikrázó szemekkel. Uram ön sérteket engem, s még hozzá a lányom előtt. Nincs több szava önhöz, azonnal hagyja el a házamat. Sajnos ezúttal a hölgy nyert. Mint egy csapat megvert iskolás gyerek úgy hagytuk el a villamargaritot. A bíró félhangosan szitkozódott dühében. Poáró gondolataiba mélyet, majd hirtelen, mint egy felocsúdva álmodozásából, megkérdeztem Monsieur ot hogy nem tudok közelben valami jó fogadót. De igen, van itt egy a város végén, száz lépésre innen az úton. Az otel döbben. Legalább nem lesz messze a helyszíntől. Látjuk holnap reggel, ugye? Ó, igen, nagyon köszönöm, M. Oté. t Kölcsönös után elbúcsúztunk. Poáról és én Merlinville felé tartottunk, a többiek visszatértek a Villa genevieve -be. A francia nyomozási módszere elsőrendű, mondta poár, és utánuk nézett. Az a precizitás, amelyel mindenkinek ismerik az életét, a legkisebb részetekig igazán bámulatos. Például egészen jól ismerik Monsieur Ronó ízlését, szokásait, stb. Pedig csak 6 hete, hogy idejött. Persze alatt megállapították, hogyan áll Madame dobroi számlája, és hogy mikor, milyen összegeket fizetett be. Hát ez mi? Hirtelen megfordult. Valaki léle szakadva szaladt utánunk az úton. Mart Dobroy volt. Bocsássanak meg, kezdte kifulladva a futástól, amikor utolért bennünket. Tudom, hogy nem szabadna ezt tennem, és kérem is, hogy nem mondják meg az édesanyámnak, de tudom, hogy Monsieur Renaud halála előtt hivatott egy detektívet, és... bár ön az? Igen, kedves kisasszony, felállt a poára udvariasan. Ez így van, de kitől hallotta? François mesélte a mi Magyarázta a lány elpirulva. Poiró bosszusnak mintorította el az arcát. Hiába, teljesen lehetetlen valami titokban tartani. Na nem baj, miben lehetek a szolgálatára, kedves kisasszony? A lány habozott. Látszott, hogy szeretne is beszélni, meg nem is. Végre szinte súgva kérdezte. Gyanakszanak valakire? Poiró jól szemügyre vette, majd kitérő feletet adott. Mindenki gyanús, aki él, kedves kisasszony. Igen, igen, ezt tudom, de mégis, nincs valaki, akit különösebben gyanúsítanak? Miért akarja ezt tudni mindenáron? A lányától láthatóan erre a kérdésre, és nekem most hirtelen eszembe jutottak poáró szavai, amiket koradél után mondott. Egy ilyet szemű lány. Monsieur Ronon, mindig nagyon jó volt hozzám, mondta ki végre. Természetes, hogy érdekel. Azt látom, hogy érdekli, bólintott Poiró. Hát, ha éppen tudni akarja, a gyanú most főleg két emberre veti árnyékát. Kettőre. Megmertem volna rá esküdni, hogy a lány hangjában valami csodálkozás, és egyben megkönnyebbülés volt. A nevüket természetesen még nem ismerjük, folytat a poáró, de az a véleményünk, hogy csíleiek santiago -ból. Na látja, most hivatalos titkot árultam el magának, csak azért, mert maga szép és fiatal. A lány boldogan fölkacagott, és azután kicsit félszegen megköszönt a felvilágosítást. Bocsássanak meg, most vissza kell szaladnom, mert anyám észreveszi a távol létemet. Megfordult és visszaszaladt az úton, olyan volt, mint egy modern atalanta. Utána bámultam. Barátom, mondta Poeró megszokott kedves gúnyolódó hangján, csak nem akarsz éjszakára itt maradni az útszérén, így elcsavart a fejedet ez a szép fiatal lány. Elnevettem magam mentegetőzve. Mond csak őszintén, Poéro, nem gyönyörű ez a lány, igazán nem csoda, ha mindenkit megbolondít. Ennyire könnyen lángra lobbansz, korholt Poéro. Te, mondtam. Emlékszel a Stiles eset után, amikor? Amikor egyszerre két szép asszonyba voltál szerelmes, és egyik sem volt neked való? Hogy nem emlékeznék? Akkor azzal vigasztaltál, hogy majd vadászgatunk mi még együtt, és hogy majd akkor? Mit akarsz ezzel mondani? Nos, csak azt, hogy most megint vadászunk együtt, és... Abba hagytam, és szívből nevetni kezdtem, de Poirot nagyobb meglepetésemre nagyon komolyan csóválta a fejét. Barátocskám, nem szeretném, ha itt hagynád a szívedet ennél a Malt Dobrőnél. Ez alány nem neked való. Fogad jó szívvel ezt a figyelmeztetés poáró papától. Miért? Kérdeztem. A rendőr is azt mondta, hogy olyan jó, mint amilyen szép. Igazi angyal. Ismertem súlyos bűnözőket, akiknek olyan arcuk volt, mint az angyaloknak. Gyeszi meg poeró vidáman. A szürke sejtek elváltozása egészen könnyen összefér a Madonna arccal. Poiró, kérdöttem fölrémülten. Csak nem gyanúsítod ezt az ártatlan gyermeket? Lári Fári, ne izgulj. Nem mondtam, hogy gyanúsítom, de neked is be kell látnod, hogy ez az ilyet kíváncsiság a lány részéről legalábbis feltűnő. Ez egyszer én látom jobban a dolgot, nem te? tiltakoztam. Ez a lány nem magát, hanem az anyját félti. Ne beszélj, kérlek, torkott le Poirot. Te, mint rendesen, most sem látsz semmit. Madame Dobroy éppen elég talpra esett, nem szorul arra, hogy a lánya féltse. Bevallom, hogy előbb egy kicsit ugratalak, de azért megismétlem, amit mondtam. Ne foglalkozz ezzel a lányjal, nem neked való. Én, Erkő Poiró, tudom, amit tudok. Az áldóját, csak tudnám, hogy honnan ismerős nekem ez az arc. Kiáltott fel Melyik arc? kérdeztem csodálkozva. Ezé a lányé? Nem, az anyáé. rázta a fejét Poiró, s mikor észrevette a meglepetésemet, halkan hozzátette. Úgy van, ahogy mondom, régen lehetett, még a belga rendőrségnél szolgálhattam. Személyesen sohasem láttam a nőt, de láttam a képét valamilyen ügyel kapcsolatban, azt hiszem. Nos, lehet, hogy tévedek, de úgy rémlik, hogy gyilkossági ügy volt, mondta Poáró halk vontatott hangon.